Orduak eta orduak igarotzen zituen domingo Karostegian. king eta Kankalan negu partean ibiltzen zen urtean zehar rondatutako tresnak konpontzen. Kanpoaldean el lur eta euri lanerako aukera hundiriketzen izaten eta barruan aritzen zen eman eta kolpe. Arratxalde hartan egurrezko eskaiera luzea konpondu naian Sevilla domingo Lauugaren oin maila puskatuta zuen eta eskaiera prest izan beharzuen hurrengo sagarbilketarako. Maite zuen eskaieraura domingok, airean dantza egina arazten ziona, pixka bategan egiteko aukera aukkerematen ziona igotzen zen gora, gora gora gora eta ia-ia sagarrundu gainetik, Han nurrutian, inoiz ikusi gabeko lurrak ikusten zituen Maite zuen eskaiera ura domingok. Naiz eta bere garaian, angoitik, ia zeruaren paretik, lurrera erori, eta sekulako ipurdiko hartu zuen. Oraindik hortzuen, arrastoa ezkerreko ipurma saian. Aroztegian zegoen arratsalde hartan domingo. Kinkilin eta kankalan, danba eta eman, danba eta kulpe. Bapatean, Sabaira begiratu eta sekulako armiarma sarea ikusi zuen bazterrik bazterluze eta zabal. Eta zidurtasuna undiri gabe, baina bi aldizpentsatu gabe, erratza hartu eta eskaileran gora egintzuen. Astinduzuen zipli eta astinduzuen zapla Domingo armiarma sarea. Eta ez ustean, eskailerakinkilinkan kalasizitza jonean, begiak itxi eta bere burua armiarma irudikatu zuen sarean salbu kinkilin kankalan lurrera erori aurretik. Ai, ai, ai, ai eta ai, ai, ai, oso minberatuta gelditu zitzaion oreingoan ere ipurdia. Eskuineko ipurmasaia oreingoan.